За дешево вас відвідувач, сер. пробурмотів барном, чомусь він був блідий на виду, як смерть. Ясна річ, різко відповів волокта. То як я розумію, він стукав у двері. Він опустив ложе в майже неторкану миску супу і роздратовано облизав ясна. Цього вечора мені дісталась особлива бридка пародія на їжу. Я не сумую за намаганнями Шикель мене вбити та сумую за її стравами. «Ну і хто там?» «Це... це...» Архілектор Сульт пройшов у низькі двері, пригнувшись, аби не пом'яти об одвірок бездоганне біле волосся. «А, розумію». Він несхвально оглянув тісну їдальню, скрививши вуста так, ніби раптом опинився у відкритій ринві. «Не вставай!» – плюнув він глокті. «Я і не збирався». Барнам ковкнув. «Можна принести вашому пресвященству? Геть!» – процидив сульт, і лідній слуга мало не впав, квапливо тікаючи до дверей. Архілектор провів його сповненим нищівною насмішки поглядом. «Приємний настрій нашої попередньої зустрічі, здається, напівзабутим сном». «Кляті селяни!» – процидив він, сівши на глоктен вузький обідній стіл. Біля Кельна сталося ще одне повстання, і цей негідник дубільник і знову був у його гущі. Непопулярне виселення обернулося кривавим заколотом. Лорд Фінсер абсолютно неправильно оцінив настрій, і через нього ідіота було вбите трьох його вартових, а його самого обложили в маєтку. Прорватися туди, на щастя, не змогли, тож задовольнилися лише тим, що спалили пів села». Він пирхнув. «Власного села, хай йому грець. От що роблять ідіоти, коли починають сердитися. Нищать те, що першим потрапляє під руку, навіть якщо це їхній же будинок. Відкрита рада, звісно, жадає крові. Селянської крові і в великих кількостях. Тепер нам потрібно надіслати туди інквізицію. Знищити до з призвіців чи якихось дурнів, яких можна ними виставити. Треба було б повісити самого Фінстера, йолопа такого, так це ж аж ніяк не варіант». Глокта прокашлявся. «Я негайно зберу речі і поїду до Кельна полоскотати селянство. Я б сам не обрав такого завдання, проте...» «Ні, ти потрібен мені для іншого. Дагоска впала!» Глокта підняв брову. «Втім, це не така вже і не сподіванка. Начебто не настільки і велике потрясіння, щоб така постать, як його пря втиснулася в мої тісні апартаменти. Схоже на те, що гурків впустили за попередньою домовленістю. Це, звичайно, зрада, та в такий час це аж ніяк не дивно. Нечисленні сили Союзу були вирізано, та чимало знайменців просто взяли в рабство, а тубільців загалом пощадили. «Гурське милосердя, хто б міг подумати? Отже, дива справді бувають». Сульт роздратовано змахнув Порошинку зі своєї бездоганної рукавички. Я чув, що коли гурки вдерлися в цитадель, генерал Візбург укоротив собі віку, аби тільки не потрапити в полон. Я б ні за що не здогадався. Не думав, що його на це вистачить. Своє тіло він наказав спалити, щоб не залишити ворогові решток, над якими можна вчинити наругу. А тоді перерізав собі горло. Смілива людина. Відважна заява. Завтра його вшанують у відкритій раді. Як чудово для нього. Жахлива смерть із честю, звісно, набагато бажаніше, затривали життя в невідомості. Звісно, тихо сказав Локта. Смілива людина. Це ще не все. Одразу після цих новин прибув посланець, посланець від імператора Гуркулу. Посланець справді очевидно шукає миру. Це слово архілектор вимовив із зневажливою посмішкою. Миру. Ця кімната, здається, малувата для відлуння. Звичайно, ваше прясвященство. Але чому б ні? Вони отримали те, чого хотіли. Вони отримали дагоску, а далі їм іти нікуди. Так, архілекторе, хіба що, можливо, за море. Мир неприємно щось віддавати, та дагоска ніколи не мала для нас великої цінності. Якщо вже на то пішло, ми витрачали на неї більше, ніж на ній заробляли. Звичайний трофей для короля. Насмілюся сказати, що без неї, без цієї нікчемної скелі, нам краще. Локти схили в голову. Однозначно, ваше преосвященство. Хоча це змушує замислитися, чому ми стали за неї битися. На жаль, зі втратою цього міста тобі стало ніде служити очільником. Архілектор здавався майже вдоволеним. Отже, я знову простий інквізитор, так? Гадаю, мені тепер уже не будуть ради на найкращих прийомах. Але я вирішив дозволити тобі зберегти титул у ролі очільника адуа. Глокта промовчав. Серйозне підвищення, що правда. Але ж ваше преосвященство – це посада очільника Гойла. Так, і так буде надалі. Отже, ви розділите обов'язки між собою. Гойл більш досвідчений, тож він буде старшим партнером і продовжить керувати відділом. Тобі я розшукаю завдання, що підходять до твоїх особистих здібностей. Сподіваюся, що трохи здорової конкуренції виявить найкраще в вас обох. Швидше за все це скінчиться загибеллю одного з нас. І ми всі можемо здогадатися, хто тут фаворит. Сульт нещиро всміхнувся, ніби точно знав, про що думає Глокта. Або, можливо, один із вас просто стане очільником іншому. Він різко і безрадісно засміявся з власного жарту, а Глок та своєю чергою водянисто беззубо всміхнувся. «Поки що ж мені потрібно, щоб ти розібрався з цим посланником. Ти, схоже, вмієш давати собі раду з цими кантійцями, хоча, можливо, цього тобі краще не позбавляти голови, принаймні, поки що». Архілектор дозволив собі ще одну ледь помітну усмішку. Якщо він бажає чогось більшого за мир, рознюхай це. Якщо ми можемо добитися від нього чогось більшого за мир, то звичайно рознюхай і це. Було б непогано, якби ми змогли не видатися потерпілими. Він незграбно підвівся і вийшов за стіл, водночас суплячись так, ніби тіснота в кімнаті була зумисною образою його гідності. І прошу Глокто, знайди собі якісь кращі апартаменти, щоб очільник АДО так жив, це просто сором. Глокта скромно опустив голову, чим викликав неприємне поколювання аж до Куприка. «Звісно, ваше прєосвященство!» Посланець імператора був опицькуватим чоловіком із важкою чорною бородою у білій тюбітейці та гаптованому золотою ниткою в білому халаті. Коли Глокта незграбно переступив поріг, він устав і скромно вклонився. «Такий приземлений і скромний на вигляд!» Як останній посланник, з яким я знався, був пафосний і нахабний, мабуть, інакша людина для інакшої мети. А, очільник глокта, я мав би і здогадатися. Голос у нього був низький і густий, а його володіння спільною мовою було передбачувано відмінне. Багато людей з нашого боку моря дуже засмутилися, коли серед трупів, знайдених в цитаделі Дагоскі, не знайшлося вашого. Сподіваюся, ви передасте їм мої щирі вибачення. Так і зроблю. Мене звати Тулкіс, і я радник утману та імператора Гуркулу. Посланець усміхнувся, і в його чорній бороді показався півмісяць із міцних білих зубів. Сподіваюся, ви поведетеся зі мною краще, ніж з останнім посланником, якого відправив до вас мій народ. Глокта промовчав. Почуття гумору вкрай несподівано. Гадаю, це залежатиме від вашого тону. Звісно, Шабад Аль Іслік Бурай завжди був ем, конфліктною людиною, а ще його відданість була сумнівною. Тулкіс усміхнувся ще ширше. Він був пристрасним вірянином, дуже релігійною людиною, можливо, ближчою до церкви, ніж до держави. Я, звісно, шаную Бога. Він торкнувся чола кінчиками пальців. «Шаную великого та святого пророка Калула!» Він іще раз торкнувся голови. «Але служу...» – він поглянув у вічі глокті. «Служу я тільки імператорові!» «Цікаво. Я думав, що у вашій країні церква і держава говорять одним голосом. Так бувало часто, та серед нас є ті, хто вважає, що жерці повинні займатися молитвами, а правління залишити імператорові та його радникам». «Зрозуміло. А що може бажати передати нам імператор?» Людей вразило те, як важко було захопити Дагоску. Жерці переконали їх, що компанія буде простою, бо з нами Бог, наше діло справедливе і таке інше. «Бог, звісно, великий!» – він звів очі до стелі. «Але він не незаміна доброму плануванню. Імператор бажає миру!» Якусь мить глок та сидів мовчки. «Великий утман Улдошт!» «Могутній, безжальний, бажає миру?» – посланець не образився. «Не сумніваюся, що ви розумієте. Слава жорсткої людини буває корисною. Видатного правителя, тим паче правителя такої великої та розмаїтої країни, як Гуркул, мають передусім боятися. Йому б хотілося бути ще й улюбленим, але це розкіш. Страх необхідний. Хоч що ви там чули, Утман не є людиною миру чи війни. Він людина... Як це зветься по-вашому? Необхідності. Він людина потрібних знарядь у потрібний час. Дуже розважливо, пробурмотів Глокта. Зараз мир, милосердя, компроміс. Ось знаряддя, що відповідають його цілям, хоч і не відповідають цілям інших. Він приклав пальці до лова. І тому він посилає мене дізнатися, чи підходять вони вам. Так, так, так. Могутній утманулдождь приходить із милосердям і пропонує мир. Ми живемо в дивні часи гештулкесе. Гурки навчилися любити своїх ворогів чи просто боятись їх? Щоб бажати миру, не потрібно ні любити свого ворога, ні навіть боятися його. Потрібно тільки любити себе. Та невже? Так. У війнах між нашими народами я втратив двох синів. Одного у лірі оку під час попередньої війни. Він був жерцем і згорів у тамтешньому храмі. Другий загинув нещодавно під час облоги Дагоски. Він очолив наступ, коли було зроблено перший пролом. Глокта насупився і витягнув шию. Гратор балетних стріл. Крихітні постаті падають в уламки. Сміливий був наступ. Війна найбільш сувора зі сміливими. Так, мені шкода, що ви зазнали втрат. Хоч я і не шкодую ні про що конкретне. Дякую вам за щиросердне співчуття. Бог вважав за потрібне благословити мене ще трьома синами, та порожнече, що залишилося від цих двох утрачених дітей, не заповниться ніколи. Це майже рівнозначно втраті власної плоті. Саме тому мені здається, що я певною мірою розумію, що втратили в тих самих війнах ви. Мені шкода. Мені також шкода, що ви зазнали втрат. Дуже люб'язно з вашого боку. Ми – лідери. Війна – це те, що відбувається, коли ми зазнаємо невдач, або нас доводять до невдач нерозважливі та дурні. Перемога краща, ніж поразка, але не набагато. Отже, імператор пропонує мир, сподіваючись, що це назавжди покладе край ворожнечі між нашими великими країнами. Ми насправді не маємо бажання перетинати моря, щоб воювати, а ви насправді не маєте бажання закріплюватися на Кантійському континенті. Тож, ми пропонуємо мир». І це все, що ви пропонуєте? Все? Що подумають наші люди, якщо ми здамо вам Дагоску, надбану такою дорогою ціною в останній війні? Будьмо реалістами. Через проблеми на півночі ви перебуваєте в досить невигідному становищі. Дагоска втрачена. Я б викинув її з голови. Тулкіс неначе замислився над цим на мить. Однак я міг би домовитися про доставку дюжини скринь у порядку репарацій від мого імператора вашому королеві. Скринь із духмяного чорного дерева, оздоблених листовим золотом. Їх нестимуть кланюючись раби, поперед яких ітимуть скромні посадовці з імператорського уряду. «А що буде в цих скринях?» «Нічого!» – вони поглянули один на одного з протилежних боків зали. «Крім гордості!» Ви могли б сказати, що там міститься що завгодно, цілий статок гурським золотом, кантійськими самоцвітами, пахощами з запустелі більше, ніж коштує сама дагоска. Можливо, це заспокоїло б ваших людей. Глокта різко вдихнув і випустив повітря. Мир і порожні скрині. Його ліва нога затерпла під столом, і він скривився, ворухнувши нею, та засичав крізь ясно, через силу встаючи зі стільця. «Я передам вашу пропозицію своїм керівникам!» Не встиг він відвернутися, як Тулкіс простягнув руку. Глокта на мить поглянув на неї. «Ну і що тут поганого?» Він потягнувся і потис її. «Сподіваюся, ви зможете їх переконати», – сказав гурський посланець. «Я теж».